פרק י"ד נותרו יומיים עד חג הפסח והמצות. ראשי הכהנים והסופרים חיפשו דרך לתפוס אותו בעורמה כדי להמית אותו. כי אמרו, לא בחג פן תהיה מאומה בעם. כאשר היה בבית עניה, בביתו של שמעון המצורה הסב אל השולחן. באה האישה שהחזיקה פח, ובו שמן נרד טהור ויקר מאוד. שברה את פי הפח, ויצגה את הנרד על ראשו. היו אחדים שכעסו, ואמרו זה אל זה: למה הבזבוז הזה של השמן? הלא אפשר היה למכור את השמן הזה בשלוש מאות דינר ויותר, ולתת לעניים, והם גערו בה. אמר ישוע, אני חולה, מדוע תפסיקו לה? מעשה טוב עשתה לי. העניים תמיד איתכם, ובכל עת שתרצו, תוכלו להיטיב עמהם. אבל אני אינני תמיד איתכם. מה שהיה ביכולתה, עשתה. היא הקדימה למשוח את גופי בשביל הקבורה. אמן. אומר אני לכם, בכל מקום שתוכרז הבשורה, בכל העולם, יסופר גם מה שעשתה היא, וזה לזיכרונה. הלך יהודה איש קריות, אחד מן השנים עשר, אל ראשי הכוהנים, כדי להסגיר להם את ישוע. כשומם זאת, שמחו והבטיחו לתת לו כסף, והוא חיפש הזדמנות להסגיר אותו. בראשון לחג המצות, ביום שנהגו לשחוט את קורבן הפסח, שאלו אותו תלמידיו, לאן אתה רוצה שנלך ונכין לך לאכול את הפסח? הוא שלח שניים מתלמידיו, באומרו להם, לכו העירה, ויפגוש אתכם איש נושא כד מים, לכו אחריו, ובמקום אשר ייכנס אליו, אמרו לבעל הבית, כה אמר רבינו, איפה חדרי אשר אוכל בו את הפסח עם תלמידי? אותו איש ירא לכם עלייה גדולה, מוצעת ומסודרת, שם תכינו לנו. יצאו תלמידיו ובאו העירה. הם מצאו כפי שאמר להם והכינו את הפסח. בערב בא ישוע עם השנים עשר, וכאשר הסבו ואכלו, אמר ישועה, אמן, אומר אני לכם, אחד מכם יסגירני, אחד שאוכל אתי. הם החלו להתעצב ושאלו איש-איש, זה אני? אמר להם, אחד מן השנים עשר הטובל אתי בקערה. בן האדם, אמנם הולך, ככתוב עליו, אך אוי לאיש אשר יסגיר את בן האדם. טוב היה לו אילולא נולד האיש ההוא. כאשר אכלו, לקח ישוע את הלחם, ברך ובצע, ונתן להם באומרו: קחו, זה גופי. לקח את הכוס, ברך ונתן להם, וכולם שתו ממנה. אמר להם, זה דמי, דם הברית החדשה, הנשפך בעד רבים. אמן, אומר אני לכם, לא אשתה עוד מפרי הגפן, עד אותו היום אשר אשתהו חדש במלכות האלוהים. לאחר ששרו מזמורי תהילים, יצאו אל הר הזיתים. אמר להם ישועה, כולכם תיכשלו, שהרי כתוב, עכה את הרועה ותפוצנה הצאן, אבל אחרי שאקום, אלך לפניכם לגליל. אמר לו כיפה, גם אם הכל ייכשלו, אני לא אכשל. השיב לו ישוע, אמן אומר אני לך, כי היום בעצם הלילה הזה, בטרם יקרא התרנגול פעמיים, שלוש פעמים תתכחש לי. אך כיפה אמר ביתר תוקף, אם עלי למות איתך, בשום פנים לא אתכחש לך. וכך אמרו כולם. הם באו אל מקום הנקרא גת שמני. אמר לתלמידיו, שבו פה. עד שאתפלל. לקח איתו את כיפה ואת יעקב ואת יוחנן, והחל מתמלא חרדה ומועקה. אמר להם, נפשי מרה לי עד מוות, הישארו פה ואהיו ערים. הוא הלך מעט הלאה, נפל ארצה והתפלל שתעבור ממנו השעה, אם אפשר. אבא, אבי, אמר ישוע, אתה הכל יכול, אעבר נא ממני את הכוס הזאת, אך לא כרצוני אני, כי אם כרצונך אתה. לאחר מכן בא ומצא אותם ישנים, אמר אל כיפה, שמעון, אתה ישן? האם לא יכולת להיות ער שעה אחת? היו ערים והתפללו כדי שלא תבואו לידי ניסיון. אמנם הרוח חפצה, אבל הבשר חלש. שוב הלך והתפלל באומרו את אותם דברים, ושוב בא ומצא אותם ישנים, כי עיניהם היו כבדות, ולא ידעו מה לענות לו. הוא בא פעם שלישית ואמר להם, עודכם ישנים ונחים? מספיק, הגיעה השעה, הנה בן האדם נמסר לידי אנשים חוטאים, קומו ונלך, הנה המסגיר אותי מתקרב, עודנו מדבר, והנה בא יהודה, אחד מן השנים עשר, ואיתו המון בחרבות ובמקלות, באים מטעם ראשי הכוהנים והסופרים והזקנים. המסגיר אותו, הקדים לתת להם סימן באומרו, מי שאתן לו נשיקה זה הוא. תפסו אותו והוליכו בלווית משמר. כאשר הגיע, ניגש אליו מיד ואמר, רבי, ונשק אותו. הם שלחו ידיהם ותפסו אותו, אבל אחד העומדים שם שלף חרב ובהכותו את עבד הכהן הגדול קיצץ את אוזנו. אמר להם ישוע, כמו על שודד יצאתם בחרבות ובמקלות לתפוס אותי? יום יום הייתי אתכם במקדש, ולימדתי, ולא תפסתם אותי, אך זאת כדי שיתמלאו הכתובים. אז עזבו כולם וברכו. בחור אחד, שהיה עטוף סדין לכיסוי גופו, נתלווה אליו. תפסו אותו, אך הוא עזב את הסדין בידם וברח ארום. הוליכו את ישוע אל הכהן הגדול, ושם נקהלו כל ראשי הכהנים והזקנים והסופרים. כיפה הלך אחריו במרחק מה עד לתוך חצר הכהן הגדול. ושם ישב עם המשרתים והתחמם ליד האש. אותה שעה חיפשו ראשי הכהנים וכל הסנהדרין עדות נגד ישוע כדי להמית אותו, ולא מצאו. כי רבים העידו עדות שקר נגדו, והעדויות לא היו תואמות. קמו אחדים והעידו נגדו דבר שקר באומרם,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 אך הוא שתק ולא השיב דבר. הוסיף הכהן הגדול ושאל אותו, האם אתה המשיח, בן המבורך? אמר ישוע, אני הוא. ואתם תראו את בן האדם יושב לימין הגבורה ובא עם ענני השמיים. קרא הכהן הגדול את בגדיו ואמר, מה לנו עוד צורך בעדים? שמעתם את הגידוף. מה דעתכם? הכל הרשיעו אותו ופסקו שהוא בן מוות. אחדים החלו לירוק בו, גם כיסו את פניו, היכו באגרוף ואמרו לו, התנבא, והמשרתים קידמו אותו במכות. כשהיה כיפה בחצר למטה, באה אחת משפחות הכהן הגדול, וראתה את כיפה מתחמם. הביטה בו ואמרה, גם אתה היית עם ישוע הנוצרי. אך הוא הכחיש באומרו, אינני מבין מה את אומרת, ויצא החוצה אל מבוא החצר. אז קרע התרנגול. ראתה אותו השפחה ואמרה שנית אל העומדים שם, זה אחד מהם. שוב הכחיש, לאחר שעה קלה, גם העומדים שם אמרו לכיפה, באמת, אתה מהם, כי גם גלילי אתה. הוא החל לקלל ולהישבע, אינני מכיר את האיש הזה שאתם מדברים עליו, אמר, ומיד קרע תרנגול שנית. נזכר כיפה בדבר שאמר לו ישוע, וטרם יקרא התרנגול פעמיים, שלוש פעמים תתכחש לי, והתייפח בבכי.